Rugăciune pentru taina și porunca trezviei, Doamne Isuse Hristoase, a toate cunoscătorile, Te iubim, Te stădim și-ți mulțumim, fiindcă taina trezviei ne-ai descoperit când ai rostit. Și fericit este acela care nu se va sminti într-un mine, de aceea ucenicilor tăi le-ai Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne pe viața veșnică și pe care o va da fiul omului, că și pe el l-a pecetuit Dumnezeu Tatăl. Pentru că în cuvintele tale este viața veșnică, cel ce crede în mine are viața veșnică, iar cel ce nu ascultă pe fiul nu va vedea viața ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el, căci taina trezii este darul deosebire Duhului care ne ferește de vicleniile sectelor. Luați aminte, crediți-vă de aluatul pariseilor și saducheilor. Ne apără de atacul asupra adevărului care sfințește. Cuvintele pe care vi le voi spune, nu le vorbesc de la mine. Și Tatăl, care rămâne într mine, face lucrările Lui. De aceea, cuvintele Tale sunt Duh și sunt Viață, că deci aceasta este lucrarea Lui Dumnezeu, ca să credeți în Acela pe care El L-a trimis. De aceea, ucenicilor Tăi le-ai mărturisit. Învățătura mea nu este a mea, ci a Celui ce m-a trimis. Și apoi ne a învățat.